Så alltså, hör ni, efter ett par år i medialexil är podden Man måste ju leva också tillbaka. Vi som kör heter Jimmy Blad, Daniel Alfredsson och Björn Långren. Och eh, namnet Man måste leva också, Jimmy. Var kommer det ifrån? Ja, det myntades eh, under en scen och blöt ut i kväll i en, i en eh, europeisk eh, storstad eh, för, för ett antal år sedan av eh, eh, allas vår goda vän, eh, Martin Rudell som är en levande citatmaskin kanske kommer upp mera, mera citat i, i den här podden eh, var det lider men kontentan då var ju att, att han, ville, han ville helt enkelt, han är ute efter att suga märgen eh, ur det vi, vi kallar livet helt enkelt och eh, försöka plocka russinen ur, ur kakan Ja, det är väl lite grann det vi försöker göra i den här podden också på något sätt uh, mer behöver vi inte sägas alltså, egentligen det är väl, Jimmy, du hade en teori om att uttrycket man måste leva också kom före eh, det senare mer kända YOLO. Ja, eh, på tal om bevingade ord så hade vi ju någon form av eh, liksom Instagram-trend när folk typ eh, #hashtagade eh, diverse bilder under och YOLO, you only live once. Och Rydell var ju faktiskt ett par år innan, eller före det här citatet, eller det begreppet, ja. med sitt eget citat. Jag tycker bättre om man måste ju leva också. Det, det känns mer som att man vill ta vara på någonting. Mm. Yolo, eh, Yolo känns mer som en skiter i allt attityd. Mm. Och där ligger väl, man måste ju leva också, mellan Yolo och eh, det tidigare kända begreppet som, som eh, sitter på mångas underarmar nu för tiden. Carpe diem. Mm. Alltså jag dagen tänket på, på latin som, som breakade för den stora massan ä, i och med ä, döda på heter källskap där med, med Robin Williams som liksom rapade det här som ett mantra Och det är, alltså, det, det är ju, man kan ju säga så här, det, är, det är ett fint uttryck egentligen Om man går till innebörden, men det har ju blivit ganska bespottat ä, Just tank, kanske för att det sitter på folks underarmar Lite mainstream kanske Oh. Uh, jag, jag känner också att carpe är ett ganska stort allomfattande begrepp. Mm. Man måste ju leva också lite mer nuet på något sätt. Man tar vara på, på den möjligheten man har. Mm. Uh, och sen kommer då den här podcasten som en produkt av, eller som en produkt av, men angiven efter då det citatet Och några år senare så kom då begreppet YOLO när folk typ... Ja, vad, Dan, har du några exempel på vad folk kunde lägga upp då det begav sig under hashtag YOLO? Jag vet inte riktigt. Jag känner, det är väl ungdomar som har en skit i allt mentalitet kanske som egentligen inte bryr sig speciellt mycket om. Kan ja. ett prov man inte har klarat bara... Fick två på provet, YOLO kanske. Ja. Jag vet faktiskt inte. Ja. Donken, fyra på morgon, YOLO. <laughs> ja, lite så. Ja. Yes. Eh, då får ni bakgrunden. Eh, vi kör väl igång helt enkelt. Eh, med reservation för att fler än mormor och morsan kommer att lyssna på det här. Så eh, kan vi ta och presentera deltagarna. Eller vad ska vi säga? Medlemmarna i Man Måste Eleva också. Mm. Vi som snackar helt enkelt. Jimmy Blad, 26 yes. år, studerande, Uppsala. Jajamän. Daniel Alfredson, 24 år, mästerkock, Göteborg. Yes, yes. Och äh, ja, grabbar, vem vill äh, ta sista introt här då? Ja, jag kan väl pr presentera äh, 25-åriga Björn Blomgren. Äh, Stadens stora penna här, även om kanske redaktör Heinz inte håller med om det så... så... Eh, är Björn en, ja, tredje statsmakten eh, i, i den här konstellationen vi befinner oss i? Ja, jag får förmodligen sparken på måndag efter det där, men... <laughs> eh, Och ja, tanken med den här podden är väl att det ska vara en, eh, en skön podd. Ja, annars skulle vi inte gjort det såklart Men eh, vi, vi kör när vi kan, när vi får ha inspiration, när vi känner för det. Och eh, det ska vara lite som att, att sitta och käka en bättre middag. Eh, kanske på Lunkans Bombay. Mm. i goda vänners lag njut av en matbit gärna efter ett och eh, sen tar vi det därifrån ja och eh, vill ni sponsra oss så går det givetvis bra att höra av sig till som figurerar eh, både på nätet eh, och, och, och i tidning så att eh, ja, ja, det, där finns, det där finns en fast tariff eh, som kommer göra oss omätbart rika om, om det intresset finns Danne, hur är, hur är vädret på framsidan då? Regnar, blåser? Ah, just nu skiner solen faktiskt. Efter en, en, ja, det har det varit mullet fram tills nu faktiskt, men nu ser det jävligt fint ut. Så kanske blir en promenad så här på eftermiddagen. Det låter fint. Ja. Den här podden gör ju comeback, som jag sa inledningsvis, efter ett par, års, ett par år i, i medial exil och ja, men då tänkte vi innan här att ja, men då måste vi prata om comebacker. Eh, och min absoluta favorit-comeback är ju eh, Michael Jordan. Som efter ett antal år med Chicago Bulls till slut vinner tre raka titlar. I början sa det att Jordan är liksom en one-man-show. Eh, han, han vinner inga titlar på, på, på egen hand. Men sen börjar de vinna, han vann tre raka. Sen av olika anledningar, bland annat ett tragiskt liksom rånemord på hans far så valde han att alltså börja spela baseball istället höll sig borta från basketen där han bevisligen var bäst i världen kom tillbaka ett och ett halvt år senare 1995 eh, och sen vann han tre titlar till med Chicago Bulls Ja runt 95 var väl då Space Jam på tapeten också som Jordan var med Ja det var det fan ja ja Hur påverkar den uh, rullen hans basketkarriär? Hans bankkonto påverkar ett positivt, men uh, spelmässigt? Ja, så alltså det kan man ju bara spekulera kring. Men det är en intressant uh, observation. Att, att, uh, att Ja, kanske att filmen bidrog till suget, eller att suget bidrog till filmen. <laughs> det kanske gav, gav det andra. Men för övrigt så, så borde ni se om Spaceian. Det är lite tips här uh, med den... Uh, Eh, redan då, Feta, Wayne, Wayne Knight som sen, ja, som, som innan det hade gjort rollen som, som liksom Erkebov i Jurassic Park och sen som, som den irriterande gr grannen A Newman i Seinfeld. Var det med filmen Space igen som ditt basketintresse blev så pass stort som det är idag, i Ja, alltså... Ja, alltså det bidrog i allra högsta grad. Eh, för jag kommer ihåg att min, min eh, faster och mina kusiner då de hade också så här NBA Live 96 på PC med en grafik som förmodligen inte skulle stå så, så himla bra idag men det i samband med Space Jam och sen också vill jag slå ett slag för min dåvarande granne Geron Nilsson som hade Kanal Plus och spelade in matcher från den här eran så det var alltid kul att gå över och kolla på på VHSer med typ Ja, någon gammal All-Star-match eller något sånt där. så nej, det, var, det, var, det var himla kul. Sen var ju... Köping var ju bra i basket på den tiden också. Eller det, det är vi väl kanske nu också, Björn, eller? Ja, inte lika bra som då. Nej, men på väg uppåt, eller? Ja, på väg mot kval i alla fall. Mm. Eh, men eh, det, ja, de fyllde ju vi Hallen i för sig. En gång i vintras i, i derbyt mot Västerås i någon form av hippomatch. Men eh, annars är det en bit kvar. vann de den matchen då? Ja, mm vänningen en vändning i slutet. Lite, lite dramatik. Eh, Välregisserad fight. Mm. Ja men alltså det är ett intressant koncept. Hur var det nu Danne? Det var Looney Tunes. Michael Jordan. Och några till. Ja det stämmer. Snurresprätt med en basketbollhopp <laughs> upp och dunka. Ja, Larry Bird var väl med också den också. Här du har helt rätt. Larry Bird. Även Bill Murray. Ja, mm. ja. ja grym Bill Murray. Helt fantastiskt. Ja. Steve Sissoui har vi väl. En roll som man spelar i The Life Aquatic, som är en jävligt bra roll också. Är eh, det Wes Anderson eller? Ja, oh, precis. Jag såg, eh, på tal om Wes Anderson, nu blir ju, han sitter han här och slänger popkulturella referenser hit och dit, men det är fan lite överseende. Men eh, jag såg Royal Tenenbaums i veckan. Är någon som har sett den? Oh, ja, svinbra. Mm. Mm. Ja, där då, gör ju Murray en eh, jävligt härlig rolltolkning på, på en... Svart, sjuk, ganska uppgiven kar i um, lila pullover och orange tweed kavai. Uh, eller till och med Manchester kanske. Uh, men det är nog, nog utöver då också <coughs> Groundhog Day. Så, så kanske vi pratar färre för Bill Murray, om Bill Murray för den här gången. Ja, det var 20 filmer på en gång. <laughs> <laughs> har man lite att jobba på. Man... Ja, men, men grejen är att vi har väl en var... sån här möjlighet att lägga upp... Vi förklarade det rent tekniska. Ja, inte, men vi jobbar på det. Ja. Uh, så, alltså, dyker det upp någon form av hemsida, slash blogg... Uh, slash, ja, uh, vad ska man säga... Forum för att lägga upp podden. Så kommer vi försöka i alla fall lägga upp länkar och sånt till, till allt vi snackar om. Uh, så blir det lite lättare att hänga med. Eller lättare att, att lära sig mer... Om man vill göra det. Mm. Ja alltså. Så, så för att knyta an den här comebacksäcken Så hoppas vi att det blir en. Michael Jordan comeback vi gör. En lyckad, bejublad, framgångsrik. Och inte typ som när Björn Borg valde att. att börja på tor igen, toren igen. Med träracket. Och inte tog många sätt efter det. Om vi blir lite personliga här. Och adresserar er. Lyssnade direkt angående just den här podden eh, så har vi märkt när vi har försökt dra igång att ju äldre man blir och dra igång något sånt här projekt, ju svårare blir det på något sätt. Eh, det ska pusslas med, med tider hit och dit eh, mellan, mellan en massa åtaganden. Och, eh, alltså den här lyxen man hade förut. det var som när man var liten hade sommarlov. eller bara för, för några år sedan eh, när vi kunde sitta en sommar. Eh, vi, vi var ute och gick. Vi spelade basket. Och sen satt vi och spelade in en podcast. Eh, och dagarna kändes oändliga. För många människor. Eller för de allra flesta i våran ålder. Så finns inte den tiden kvar. Eh, mm. På något sätt. Alltså man, man får mejsla in grejer. Mellan eh, åtaganden. Man får karva ur två timmar på en dag. För att få något gjort. Mm. Eh, och det, det här har på något sätt smugit sig på. Under åren. Alltså säg sträckan mellan 2025 så kommer den liksom sakta som så man märker inte av den heller. Mm. Det är ett ganska, ganska avigt fenomen. Jimmy, skulle du säga att det, det vad som händer när man blir vuxen? Ja, alltså för egen del som jag har studerat sedan 2011 hösten där med, med, med avbrott för liksom, arbete. Nu i höst så har jag studerat liksom fulltid, då har det känts som att livet är lite grann unhold, alltså på, på liksom, det vuxenlivet har inte riktigt tagit fart nu. Eh, sen vet man, det är en viss stressfaktor att man, är liksom, att man har ett par hundratusen i, i, i studieskuld. Eh, men eh, just det här med, med begreppet fritid, så jag i sådana fall så är det nog så att, eh, det att ju, ju äldre man blir, ju mer tid får man fram tills man är är pensionär eh... ju mindre tid får man menar jag. ju mindre tid får man, förlåt nu sa jag helt galet och jag vet inte, Danne, du som jobbar liksom, på schema måste ju också uppleva något liknande ja precis, det känns som att tiden bara flyger förbi det enda man gör är att jobbar och sover det är jävligt svårt att, att ta sig tiden om inte annat den lilla, man, den lilla fritid man har Ja, och sen samtidigt så kan man, ju, fan, man ska ju träna och hålla sig i form. Utöver om man säger att man som är, i ert fall, eh, inte i mitt fall, där som jag eh, inte, inte jobbar just nu, men jobbar åtta timmar om dagen, så ska man då träna. Ja, då har det gått tio timmar. Eh, då kanske man liksom, i bästa fall får, får sig en liten lässtund eller ser sportnytt på kvällen när det är dags hitta kudden. Eh. Och ja, det, det, är väl, det är väl den som är en, en, en svår nöt att knäcka. Har, har du Björn? Du, du ja, har ju är... intressanta te, te, teorier om det mesta. Ja, jag menar, jag, det första jag kommer att tänka på är Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg i VM02. När de står och diskuterar. Och det enda de kommer fram till mot Argentina är att den där Almeida det är ett jävla problem. <laughs> jag känner lite likadant att det här med fritid det är ett jävla problem. Ja. Ja, men det, det känns som att nu när man ska dra igång något sånt här projekt om man ska dela upp livet i någon, några former av bitar när det gäller liksom, studera, jobba kontra fritid så, ja, så, länge, måste, så länge man måste jobba i en så kommer liksom, studier jobb i första hand mm. och ja, från lekskolan hela vägen upp till, till jobb så utökas det blocket alltså, i form av mängd tid det tar mer och mer tid mm. och sen, sen är det liksom åtaganden på sidan blir mer och mer seriösa. Kollar man idrott till exempel som är lek från början. Eh, när du kommer upp i 15-16 så är det inte det längre. Och när du liksom är i ett seniorlag då är det mer som ett arbetsprojekt. Mm. Där man pratar om att man ska jobba hårt. Man ska ställa upp för varandra. Man ska vara på plats. Eh, man ska leverera resultat. Och eh, alltså det det här gör det är att den här fritidsfaktorn om man kan säga så. Mm. Uh, den minskar. Alltså man, man får ju blocken gå mer och mer in i varandra. Uh, på något sätt känner jag att den här känslan man hade när man var, hade sommarlov. Och liksom hela dagen låg öppen, mm. eller när man var och spelade kupp och liksom, det var så mycket, mycket dödtid mellan de Det enda matcherna. som var helt säkert var ett hårt underlag på kvällen. <laughs> Ungefär. Jag uh, känner att man drabbas med gruppfisser. Man kan ju nästan göra samma sak. För man kan ju jämföra jobb och uh, gå i skola. Mm. Eh, idrotta är ju att leka på något sätt Men när Blocken kommer så pass tajt När det liksom är grejer som ska produceras hela tiden mm. eh, Då försvinner tiden mellan Tiden till att manövrera Tiden till att, att härja Tiden till att eh, leka Tiden till att bär sig illa, Hänga och, och ta dagen som den kommer Ja men hur ska man göra då För att leva också Ja, exakt. Ja, men det, det är, namnet på podden går ju rakt in i det här. Ja, det, det, det är en vision vi alla tre har eh, som tycks rätt svår att nå i, i, i teori eller i praktiken. Ja, ja men det här citatet, det, det greps ju i ett ögonblick eh, ja, av Martin Rudell som var inne på. Han liksom tog vara på en möjlighet, skapade sig en lucka eh, mellan såna här block, ja. om, om man kan säga så. Och fick in, fick in en ljusstråle mellan, mellan betongväggarna. Satte in en stålhettad fot mellan en rejäl jävla dörr. För att slås men Jag gillar ju alla såna här tricks. Uh, som, som gör att man öppnar den där dörren lite, lite mer på glänt. Mm. Uh, och... Uh, Ja, ska vi gå in lite mer på det kanske? Ja, för, för samtidigt också så, jag vet inte, det här, du och jag har säkert berört det här när vi har varit ute och gått den och sånt där. För, för, för det var ungefär ett år sedan tror jag, eller kanske till och med ja, närmare ett år sedan, började bli, förra sommaren tror jag, då, då såg jag en, en, en artikel om att, att tid är den nya status-symbolen. Förut kunde det vara att man hade typ en mäscha på uppfarten- eller en fin klocka på armen. men ja. det idag liksom anses mer status- att ta mer ledigt, att prioritera tid- ja. istället för prylar. Yes, mm. jag får bryta in här igen. Alltså, när jag hörde dig berätta det, det berättade första gången- mm. då tänkte jag att yes, äntligen har folk fattat- och fick upp några liksom visioner om mm. att det är jacker och ax som gäller- och, mm. Släng, släng väskan på ryggen och slänga alla överflödiga grejer. Men sen tänkte jag lite mer på det där. Mm. Alltså att det ska vara en statussymbol med tid. Mm. Det, det gör ju att hela konceptet blir helt jävla waste Ja, alltså jag säger inte att det är eh, no, no, någon typ av incitament för att vara bra, utan bara Nej. att det är en statussymbol. Precis, och det, det är ju just det som är grejen att man ska liksom... Uh, om man vill blocka ut tid ska man göra det för att använda tiden till att skryta om att man har tid mm. eller ska man göra det för att använda den till att uh, njuta av den gör göra ja, det man tycker är kul mm. uh, så ja, men det, det är jävligt intressant ändå att det börjar gå mot att, att det kommer en sån trend ja för att uh, men så, så är det alltså, vår tid är ju på hur vi en vrider och vänder på en begränsad Precis. det finns ju start, en start och ett, och ett, ett givet stopp mm. fast vi vet inte när exakt um, nej, men det, det man kan säga också är att om man ska analysera begreppet fritid uh, så om jag säger såhär Jimmy, vad gör du på din fritid? ja du vad fan gör jag på min fritid alltså, grej, ja, jag vet inte jag gillar ju att ta löprundor Alltså det, är, det är något jag försöker göra två-tre gånger i veckan i alla fall. Yes. Eh, och då brukar jag försöka lyssna på nästan uteslutande någon form av, någon form av radiomedia. Eh, vad var den kan vara, intervjuer eller samtalsprogrammen och sånt där. Men ja, det är en stor del av min fritid för att känna att då kan man slappna av resten av dagen, kanske bara ligga slökolla på, på någonting. Men alltså, det är väldigt sällan liksom man. Men det är ofta man drar runt planlöst. Och sen, ja, spelar man som jag håller man på med någon idrott visserligen på väldigt låg nivå. Men då är det träning två kvällar i veckan så det blir begränsat också. Danne, vad, vad, vad gör du när du, inte, när du inte jobbar för Ingvar Kamprad? Ja, det känns som att man inte gör mycket annat än att jobbar för tillfället. Men annars, på den lilla fritid jag, jag har... Jag glider det runt i någon sån här Håkan Hellström-dröm och hänger vid Gullbergs kajen och uh, glider, går förbi manshororna och en fiskerkyrka och, och bara flanera runt. Men uh, det, det är förmodligen romantiserat, va? Det är det verkligen. Jag jobbar... Mina tider är ju väldigt skeva med tanke på att jag jobbar på restaurang. Och det blir mer kväll. Så en typisk dag för mig är väl egentligen att jag ligger och sover och Klä på mig. och Åker till jobbet. Jobbar. Kommer hem. Går och lägger mig. Så men, fritiden känns ju rätt obefintlig. Men då trivs du bra på jobbet antar jag. Jag trivs hur bra som helst på jobbet. För annars skulle du problematisera det mer känns det som. Ja. Det låter... Och det är ju också en viktig del. Att man har att man trivs på, på sin sysselsättning. Ja. Annars blir det nog Absolut. ett äldre. Man har hört otaliga exempel på typ folk som sitter på... Menar, om vi exempel tar... Eh, mm. Någon som jobbar på ett bygge hoppar in i en, en, en dumper och åker och ställer sig bakom en container Tills arbetsdagen är slut om man lommar tillbaka. Liksom. Det är mm. den på, på det Eftersom mm. citatet säger: Tiden går fort när man har roligt så får väl han <laughs> mer tid än vi van <laughs> än vanliga. Men eh, det ska inte vara så. Nej, absolut inte. Jag, jag trivs väldigt bra på jobbet. Så det... Håller ja, det är... du även på och det känns som min. Eh, Eh, inte idealbild men, men en, en, eh, en föreställning om en, om en kock i sina bästa dagar är att han har en liksom, ansenlig kroppshydda eh, som kommer av mycket provsmakningar och såser hit och dit. Har, har du lagt på det helt enkelt? Nej det kan jag väl inte påstå att jag gjort men det är väl lite jag är på väg kanske. <laughs> det, det är inte mycket träning längre för mig. Ah. Utöver ingen idrott och går inte och gymmar eller tar allt för långa löprundor så det Nej. Med tiden så kanske det kommer. Kan det bli så att MMGLO, det här middagskonceptet vi kör, försöker göra nu, eh, kommer bestå av en riktig middag när du väl är hemma i Köping som du, du själv har tillagat? Ja, det, jag lovar ingenting men det kanske inte är omöjligt heller. Nej, mm. <laughs> ja, det låter gött. Själv då Björn, när du, inte, när du inte åker runt på de lokala arenorna. <laughs> ja, eh, nej, men jag, jag försöker väl... Eh, Försöker väl göra ett bra jobb med, med att skriva grejer. Och så gör lite extra knäck när det dyker upp. Än så länge. Uh, så att det blir inte så... så... Eh, jobbansökan <laughs> mm. <laughs> um, Men du, det finns ett bra, bra citat. Om man ska bli lite filosofiskt. Den uh, kinesiske... Jag vet inte när han levde, det kan vi kolla upp. Men Confucius hette han i alla fall. Uh, han sa så här att... Uh, Välj ett jobb du, du gillar... Så behöver du aldrig jobba en dag hela ditt liv. Mm. Ja, det är väl kontentan hela det här samtalet. Ja, ungefär. Ja. Men... Ja... Jag har för snabbt googla fram. Snabbt googling på den konfucius levde. Det var väldigt länge sedan. Han dog 479 före Kristus. Kan man tänka mig att han blev 40-15 års ålder. Så ja, kanske lite äldre. Så runt -tal, 500-talet före Kristus kanske han föddes då. Ja, yes. men då går ju tankarna tillbaka till fritid. Alltså, det konfucius säger egentligen att man ska sig ihop dem på något sätt om man kan Leva på det man tycker är kul. Mm. Så är det att föredra. Det är inte raketforskning direkt. Nej. Men då är frågan. Vad föredrar man? Ja alltså. Man tar ju, tar ju beaktning. De olika. Alltså... alltså Jobb ger ju pengar. liksom Monetära medel. <laughs> Kapital. Ja. Mm. Ja, men alltså, så, och det måste man ju ha. För att, för att överleva. Så att alltså. Mm. Det är, det är oerhört individuellt vad man, vad man prioriterar där helt enkelt, väljer man att ha ett jobb som man kanske inte trivs med men, men, men tjänar bra eller tjänar lite sämre på ett jobb man snarare trivs med, vem har då gjort rätt det finns, vi går inte att sitta utifrån och, och, och göra den bedömningen njät uh -huh. uh -huh. tillbaka till fritid igen då. Uh -huh. det, det är det vi har just nu när vi sitter och snackar i alla fall uh -huh så fritid är väl också att kunna nu, nu ska jag använda ett svårt uttryck alltså få, få utlopp för, för sin kreativa ådra på något sätt mm. uh, Dan, du är en av de mest kreativa människorna jag känner alla kategorier Oj. Uh, ja det var inget, inget understatement utan uh, så är det men hur får du utlopp för din kreativa ådra ja uh. Ja, vet inte, det känns som att du sätter mig lite på poddkanten. Men... <laughs> <laughs> jag vet inte. Det... Jag väl bortskämd med att bo i en stad som har väldigt fina parker. Och där brukar jag promenera faktiskt för att få lite nya intryck. Och det kanske kan leda mig till nya idéer som sen kan bli någonting. Ja, du hade, innan vi började spela in den podden eh, gjorde du en liten grej. Eh, ett som På spåret inspirerad Vem det är ihop-klipp. Ja. Det är mycket, mycket sådana projekt du har för. Har du haft något annat kul på sista tiden? Nej, på sista tiden har det inte hänt allt för mycket faktiskt, tyvärr. Okej, okay, men det kanske kommer när, när vi har fått upp vår MMJLO-sajt sen. Det tror jag aldrig säkert. Lite ja, alltså det är ju manus och regidan från start till måltjänst det, det är, är ju och skuren för för de mer eh, liksom eh, ja. eh, Liksom för, för, för större utmaningar, större projekt Ja, exakt, men för själva sen. designen och funktionen där ja. Känns det som, <laughs> så känns det känns som vår vän i, i väst är mycket lämpad för, för den uppgiften. Men ja, själv personligen får jag noll uttryck för kreativitet för närvarande. Jag håller på, eh, läser en C-kurs där vi har behandlat tung kurslitteratur på engelska om naturgeografiska processer. Det känns som att det är inte är så mycket utrymme för kreativitet inom i det gebitet. Nej, jag, jag förstår. det alltså Att just få kre, utlopp för kreativiteten är en utmaning som heter duga eftersom det finns så lite tid och när det väl finns tid finns det lite resurser, etc. Mm. Uh, och det, alltså det är ganska kul att läsa om uh, gamla uh, författare, etc. etc. som, som uh, man tror att uh, de har haft någon... Liksom, Eh, Hjälp med Stor begåvning eh, Att att bara flytta på av sig självt Ja exakt och, och så läser man om dem Om det, eh, deras sätt att skriva och så vidare Och inser att fan de här hade, hade något betydligt större problem än vad jag hade eh, Jag snappar upp en skön anekdot om Kafka Nyligen Som har skrivit i mig. Ja han har skrivit Processen Bland annat det är väl kanske hans mest kända bok Som handlar om Mr. Eh, Mr. K som blir fast i någon form av illusionistisk byråkrati där, allt, där man inte kan lita på någon och så vidare. Det är väl hans mest kända verk. Yes. Tjeckoslovakisk. Jude till och med. Okej, okay, där ser man. Har du läst processen? Ja, tung. Det är inte riktigt min typ av bok. Okej, okay. uh, jag får se om man, man tuggar i sig den, eller om man läser några roligare. Men i alla fall Kafka när han skulle skriva något av de här storverken så, så jobbade han på, en, på ett försäkringsbolag och han bodde i en lägenhet där han inte fick lugn och ro, där det var en massa spring han, och han kände att han hade knappt råd att bo där han hade aldrig tid att skriva han kände sig totalt utmattad så i ett brev som han skrev till tror det var hans flickvän skrev han att kontoret är en plåga lägenheten är en skräck Uh, och kan man inte leva ett enkelt behagligt liv så får man vingla fram med subtila manövrar uh, mm. alltså den menade att man måste göra som Martin Rydell klämma in foten i dörren mm. och uh, låta ljuset komma in även om det var en liten springa till en början mm. det lät finare än vad jag tänkte men det var... ja, jättefint ja. uh, citatbjörn. Och, ja, jag är förmodligen helt fel jag får kolla ja, upp det och lägga ut det ja, ja, exakt. på en webb nära dig det är lätt att vi låter liksom så smått pessimistiska och, och cyniska ja. men fan, det vill man, man vill ju inte låta sånt där man vill ju åt de här guldkornen när man har lyckats pressa upp dörr i även och det, liksom, det, ja. liksom, det lyser upp hela rummet Precis. en, en sommardag utan åtaganden ja. Uh. Jag vet ju att du är när någon som drömde om att det är väl alla. Ja, i, i framtiden kan ligga och surpla Ur en, här, ur en kokosnöt i <gör> matta och sen bobbling genom bobblinghals, Ur den där kokosnöten. <gör> Man vill inte ha lite semester då då. <gör> Istället för. Att berätta om hur vår, hur vår vår ser ut. För vi går ju onekligen mot en ny vår, både bokstavligt och billigt där. där vi, dagarna börjar bli längre. Älskar ni också det? Jag, jag har den här egenskapen att jag brukar gå in på klart.se som tyvärr kanske kan bli en sponsor framöver. <här> men, men i alla fall, där kan man se, nej, det kan man säga på flera världssider, men där ser man liksom dag för dag när solen går upp och när solen går ner. Och då kan jag liksom drumskt klicka på den här eh, tio dagars prognosen. Och ser när, när solen ska eh, gå ner om tio dagar och tänka att oh, nu är ända till klockan sex. Gör ni någon liknande övningar? Eller hur är det med, jag jag, jag kollar lite på det där när jag var liten. Då fanns det alltid vid vi ser i Bergslagsbradet. Eh, mm. Som är en ja, så fint produkt in här i podden. Ja, ja. <laughs> också en framtida sponsor kanske. Helt oginerad. Men om man läste Helge och Kalle och Hobbe Så var det liksom solen idag Minuter mm. Och ja, men det känns inte som att man tillför något nu När jag säger att det är kul att det blir mer sol Men det är ju kul Ja Håller alla i hela världen med <laughs> Ja Dan, Dan Du känns som en, som en stabil klippa om än inte i fysisk form vilket du kanske jobbar på men i alla fall rent mentalt går, går du in i någon form av vinterdvala eller hur, hur hanterar du mörkret? Ja, det, alltså man, det känner man att man blir deppigare när det är mörkt så är det man går väl in mer än en gång i veckan och kikar resor till varmare breddgrader ja, utan det, att trycka är, på verkställ ensamma. eller? Ja, precis Det är inte ensam om tänkte jag flika in men... <laughs> Nej, men alltså, och ja, framförallt i slutet av den här månaden så kommer ju, då, då ställer vi ju ställer vi om klockan så får vi få ytterligare en timme sol. Och det är då det känns som att livet börjar på riktigt. Men istället för att vi ska berätta för er om, om våra åtaganden under våren, alltså vad, vad vi ska göra, så formulerar vi om frågan till. Ja. Uh... Men för att, för att återkoppla till det här citatet som ligger till grund för hela podcasten. Och där vi var inne på att man, man, man slår upp dörren och får in en liten ljuspringa, Vi skiter i de här stora betongklossarna med åtaganden Som ligger och väntar. Ja. Utan vi, vi sparkar in dörren och ja, fokar på solstrålarna. Uh, Danne, yes. vad hoppas du på i vår? Om jag säger så. Uh, jag hoppas väl på. Det där som du var lite inne på tidigare om den idylliska bilden av Göteborg, att man kanske kan gå lite i Håkan Hellströms fotspår och ja, leva lite helt enkelt. Ja, om vi får en snabb topplista, topp tre Håkan-ställen i Göteborg att hänga på. Åh oh, jävlar. Den här... är, det alltså, är det alltså för H alltså, är det chans att spotta Håkan eller är det bara att man ska liksom göra någon form av kulturell homage till Karn? Uh, mer, mer den kulturella biten. Mm. Man, man drar till platsen när han sjunger om ja. i i sångerna. Ja. Och... Ja, det ska bli spännande att höra Danne. Ingen press nu. Och men... Men... den på Uppstads. Ja. Eh, Långdrag brukar vara trevligt att åka ut till när våren börjar komma. Ja. Tror du att håkan stämmer oss om vi slänger in en liten bit från liksom, den sången där han sjunger om det? Eh. Ja, det alltså... vet du, fan men samtidigt, vad, vad har man att betala <laughs> men, men ja, han kan bara ta huset Det skulle, skulle vara jobbigt att gå i personlig konkurs för att man har spelat upp tio sekunder och kan i en podcast. men Men vad säger men, ni två om, som är stora supporter till den mannen, eh, om att... Eh, om, om en sån som jag tycker att han har blivit en liten sellout- när hans konsert ligger på Aftonbladet Play i typ fyra veckor- och, och liksom ja. eh, brottar sig in i varenda vrå av, av, av, av liksom det kulturella- eller, eller mediala utbudet så långt det gick ja. där ett tag. Jag låter Danny ge sitt svar först. Så ska jag fila på en tirad här borta. Uh, ja, jag bryr mig inte så mycket egentligen om det faktiskt- det... Nej jag vet faktiskt inte Jag var där och såg koncernen i somras och Det är det jag, jag vill plocka med mig Så skiter i Hur de publicerade på Okej okay, men låt mig omformulera frågan Själva personen i sig Och hans egenskaper. Är, liksom, är det något du tar ställning i Eller är det något som du inte har med i din beräkning Om, om, om just Bara namnet Jag vet faktiskt inte Jag har tyvärr inget bra svar faktiskt. Nej Ja, vi får fila på det till nästa vecka. Mm. Okej, okay, nu, nu har jag laddat upp en liten tirad här. Mm. Uh, jag tycker det är direkt löjligt. Ofta när man snackar sell uh, När det handlar om artister. Uh, de behöver tjäna pengar som alla andra. Uh, och uh, i det här fallet. alltså Med artister som når ut med sina grejer. så är det Ju ju mer de, når, alltså, ju större mm. spridning de får på det. Ju lättare är det för folk som vill lyssna att lyssna. Det är inte så att någon blir påtvingad... Uh, Håkan hokahelstre musik om man inte åker med i min bil för då har man ja, ingen val ja. <laughs> ja. men nej det, det handlar om att nå ut så mycket som möjligt och det har man chansen ska man ta den och där kan vi spela upp- om vi börjar sälja ut den här podden. <laughs> ja. Men i alla fall... Okej. Okay. Alltså, den här myten med att- artister ska bara fokusera på artisteriet- och inte, inte tänka på pengarna. Ja, det, var där. Det, var, det var just där. Ja. Ja, men det. Den leder bara till att de svälter ihjäl. Ja. Uh, men det här, då, då, hur, hur vackert är inte där då? Men, nej, det är inte vackert någonstans. Det är bara onödigt. Ja. Jag tycker det, det finns många... Många bra, alltså de artister som folk hyllar i efterhand är ju sådana som har sålt ut. Hela renaissancen sålde ut. Michelangelo sålde sig till Paven. han jobbar för Poven. Det finns, en, det finns en skön anekdot när John Lennon och Paul McCartney sig ner och skrev låtar. Vad gjorde de då? Satte de sig i någon liksom japansk geisha-trädgård för att få inspiration och lät klar rent vatten, flöda från en jävla elv för att bli så rena som möjligt och inte så någon billboard. Mm. Nej. De satte sig ner och sen sa okej, okay, pool. Idag skriver vi en swimming pool. Det vill säga att de skulle skriva en låt som kunde betala deras pool. Mm. Enkelt. Mm. Mm. <laughs> Men vad säger du då om sådana här figurer som typ moder Teresa då? Har hon sålt ut sig? eller? Nej, jag vet inte. Jag är för dålig koll på henne för att svara. Mm. Men det är en liten brasklapp här, alltså så länge de säljer sina egna grejer, alltså grejer som de har gjort som är bra, så är det lugnt. Håkan har inte skrivit növla reklamdagar för McDonald's mm. eh, bara för att tjäna mer pengar, utan han säljer liksom sina, sin musik. Eh, så länge du gör det, säljer ditt eget material så mm. för fan mm. bli, kan... bli miljardär på det. Ja, det? Det kan aldrig bli för mycket, anser alltså, nej, nej. Nej. nej, men då det är det bra att du har fått, fått svar på, på den <laughs> frågan. Det är nästan på vår ursprungsstråda här. Jo, den andra alltså, Altersson ska ge oss topp tre. Ja, to, topp ett. Äh, första platsen var ju alltså... Ja, jag vill inte säga att det första platsen. Det är väl utan inbördesordning. Ja, Okej, okay. men första var Långedrag som man äh, tar upp i trotvivel. Ja. Där han alltid satt med pensionärerna under båtsäsongen. Ja. ja, det är fint. Ja, annars... En annan fin plats är väl Vasaparken när träden börjar bli grönade. Finns det en kvar alltså? Ja, då, det finns det. Ja. Öh, och där... Kan man väl stå och titta på pojkar och flickor som går igenom kärlekslöden? Ja, Från... Är det magiskt men tragiskt? Nej. Ja. Atombom. Atombom. Nissebäs favoritlåt. Ja, ja, Nissebä Nilsson. Innebandy-tränare i Ja. Och Postiljon. Eh. Och även Postiljon, ja. Eh, Vasaparken. Vart, vart ligger den i stan? För... för eh... ja, är det där ungefär där Handelshögskolan ligger, eller? Ja, det är väl hyfsat nära. Eh, det, ja, vad ska man säga? Det ligger rätt nära... Eller universitetet har ju en av sina byggnader där. Ja. ja. Pe, inte pedagogen, nej. Nej. Ja, det är på andra sidan vattnet. Yes. Men det är rätt intressant. Det är, eller, det är, rätt intressant. Det är kul att, att Stockholm, kallar har kallat Göteborgs för landhandel. <laughs> Ja. Det tycker jag är lite smakfull. Är det vi hade tagit även IGBG? Eller? Jag vet faktiskt inte. Det är inget som jag har märkt av. Ja. Jag rör mig inte så mycket de kredsen i alla fall. Ja. Dan, till nästa avsnitt, apropos namn på saker i Göteborg. Skulle du kunna göra en topp-fem-lista på bästa liksom Göteborgsnamnen för, för grejer? Läppstiftet är en av alla känner till, men det finns väl 20-tal minst? Ja, då. Det, kan jag, det kan jag ordna. Det var ju extremt kul. Ja, något att diskutera kring det också. Men han har väl en plats kvar på listan, Danne? Stämmer. Ja, nu ska vi se vad vi kan ta. Det här har vi egentligen ingenting med låtarna att göra. Utan det är mer den fysiska platsen då. Ja. Då skulle jag väl säga bränna? Att det är en trevlig plats att vara på också. Vad är det för typ av plats, bränna? Bränna är en ö med massa sommarstugor, känns som. Oh, okay. dansbana. Dans, eh, som... Har du varit där och svingat dina lörviga? Nej, inte dansat så mycket, men jag har varit där och bara kollat ut över havet, läst en bok och tagit det lugnt. Typ. Från låten Bränna ser serenad, va? Ja, precis. Eh, Vad på... Han bor väl i Haga i, i grabben, va? Ja, det tror jag. Att han gör... För att han bodde på Hagas skolgata men det ryktas om att han har sålt den lägenheten till sin vän Daniel Gilbert. Jaha. Att det är han som bor där nu men jag vet faktiskt inte. Man förmodar för kompispris. Det är det nog. Ja. För jag var på ett eller tog en bättre fika i just det här området i somras och där, de är ju kända för den här Hagabullen. Ja. En, en enorm kanelbulle va? Ja, husaren var väl först med ett kaffe? Det var husaren vi var på, tror jag. Ja, ja det, det är väl deras grej. De gör alla sina bakverk. Ja. Och just kanelbullen är väl. Ja, det kännetecknet. Har du tryckt i dig någon sån någon gång? Eller ser du fram emot det under våren? Det, det var länge sedan då, som jag har varit där och fikat faktiskt. Det kanske blir en haga bulle under våren också. Ja. Björn, vad ser du framåt under våren? <laughs> vad jag, jag, vad, vad jag har inte ni tänka på? så mycket? Ah. Eh, om jag får göra lite egen reklam så har jag dragit igång en eh, hemsida, björnblomgränd.com, där ni kan gå in och, och läsa. Så eh. runt några timmar, som Peter Walberg skulle ha sagt. Ja, <laughs> ah, men väl vill mer att scrolla ner några timmar. Ah. Inläggen har en tendens att bli rätt långa. Ah. Eh, nej, men jag tycker det är jävligt kul att komma igång. Det är, Ja, ibland får man inspiration för sådana här projekt. Då, då är det väl jävligt kul att syssla med det bara. Så mm. att jag hoppas jag får ut i alla fall något inlägg till under våren. Uh, och att det är läsvärt. Det är väl det. Uh, fotbollen drar igång. Ska bli kul. Uh, Fors BFF, nykomling i Division 6. Mm. Går en spännande säsong till mötes. Uh, även jag inte ska prata så mycket mer om det, då blir det bara klysch-VM. Men... Uh, Ja, men det, det är väl lite samma grejer. Ja, kul att eh, modeklubben är på, på uppgående. Eh, verkligen. Definitivt. Så vi håller tummarna för, för en framgångsrik säsong på den, på, på den biten. Ja, och vi kan väl även vädja till eh, Martin Rydell att... Eh, spelande sportchefen. Att eh, ett klassförvärv eller två inför seriestart skulle inte sitta i vägen. <laughs> Vilken position vet han i främst? Uh, nej, men det... Det vet inte fan faktiskt. Nej, ni behöver in en Magnus Ärlingmark när folk kan spela ja, överallt. Ja, precis. Så Magnus Ärlingmark hör det här och fortfarande har vi hyfsat god form. Eh, ring Martin Rudell. Så Jimmy, vad, vad ser du själv fram emot i år? Ja, oh, du gör ett tusan alltså. Jag har väl inget direkt eh, planerat så. Eh, jag ska försöka åka upp till lule och hälsa på min bror innan han avslutar sina studier där. Det är väl en plan... Nej, men annars så... Äh, alltså, jag, jag gillar också att vara ut och gå. Äh, Uppsala också är också en fantastiskt fin, fin stad och, och gå runt i när det börjar bli lite grönt ute. Så att, äh, det, är också, det är också något som jag, jag kommer ägna mig ja, Jag vet faktiskt inte. Det låter ju sjuktvis att jag och inte hoppas på något. Äh, jag vet inte. Ta, ta något litet då. Men... Äh, Eh, men alltså jag värderar ju såna här, så här Små stunder i, med, liksom Samkväm med nära och kära Otroligt högt liksom en Fredag med en bättre middag Och, och ett, ett par glas rött Tycker jag är svintrevligt Som sen avslutar med, med typ ett, ett brädspel Eller eh, något sånt där Kanske till och med lite kort spel om, om man vill vara lite mer äventyrlig ja, Okej, okay, ja. du får också en lista upp Topp tre brädspel att spela i vår Topp tre alltså Ja du ja, Nej men alltså, ja, Jag gillar ju konflikter Och tyvärr har jag gjort mig <laughs> eh, eh, Smått omöjlig eh, Både här och var I olika spelgrupper så att jag har ju fått, fått ryktet som den stora ormen vilket, vilket försvårar mina möjligheter att vinna Men eh, alltså, Jag har blivit otroligt glatt Jag har av Ticket to Ride Europa så att det är alltid kul, tycker jag. Otroligt spelbart också. Ja. Nummer två, är man ett gäng... Och har uh, varit... Ska, ska bara, några snabba ord om Ticket to Ride Europa. Alltså, mm. Det är ju typ ett av de bästa bräddspelen någonsin. Mm. Uh, det är extremt kul. Och sen, man vet att den runda tar runt en timme. Mm. Så att man, det är ingen risk, som man spelar risk. Att uh, det blir en uh, åtta timmars session innan... Uh, Eh, någon kliver in i Nordamerika och bombar sönder försvar. Mm. Eh, nej, exakt. För det, alltså, risk är ju en odödlig klassiker. Visst, det är tur och hit. Men alltså, den här... Eh, jag vet Ni får ursäkta om jag använda ordet dynamik för mycket idag. Men den här dynamiken i just risk att sitta där med Fem, fem, med fem personer som man liksom vet exakt vad som in, försiggår in, innanför eh, järnhalverna eh, och liksom sitta där och slå ihjäl tolv timmar. Man är inte kaxi mot slutet men tiden Nej. mitt emellan där är oftast väldigt rolig eh, och fylld av, av eh, spännande moment. Ja det är ett spel där det gäller att eh, skapa allianser och bryta allianser. Jo, så är det ju, exakt Precis som i vår vanliga liv <laughs> <laughs> Och sen nej, Dana... Konst, Konstigt att du har fått det rykte <laughs> <laughs> Och Danna inspirerar mig Till ett spel som jag tyvärr inte det är två, eh, Var två risk ris tvåan på listan Ja risk tvåan på listan eh, Danna inspirerar mig till ett spel som jag har köpt Men jag ännu inte spelat så det förnämner jag inte det Dan Därför så väljer jag att eh, i april månad så, så kommer Game of Thrones tillbaka Med en femte säsong Eh, Bränsspelet eller serien? Serien, okay. eh, tv-serien ja. eh, Och det är, ja det är nog ja, Den är uppe där uppe på, på Nu har vi du och listat ganska mycket idag Men i alla fall på eh, på, på en lista på tv-serier så är den Absolut där uppe Så därför så svarar jag Game of Thrones, The Board Game på tredje plats Också mycket diplomati eh, Och lite, lite hel, Slughet Helt enkelt det tre... är lite, lite mer invecklat än de två övriga lite, lite mer invecklat där, fast inte så mycket mer. Skulle jag säga. Lite svårare att lära sig bara. Ja, jag och Martin Rudell rekommenderar inte. Nej, det. men ni ni har inte sett. Vi gav dig kanske ett chans Nej, det gjorde ni inte. Plus att ni inte har sett serien. Vilket tillför en enorm dimension till det. Inget måste, men, jag, men ja. det skulle tillföra en hel del. Ja, mm. Men du har väl aldrig varit, du aldrig varit en riktigt så här fantasy. Det är inte, inte jag heller, va? Jag sig drakar och sånt, det är inte sånt. Men det är, Game of Thrones är en serie om konflikter i grund och botten. Ja, okay. ja men det är, det är en intressant lista. Det är ju ja, tre konfliktspel, <laughs> egentligen. Ja. Men Ticket to Ride är lite mindre. Ja. Men just det här med strategi-allians-konflikt. Ticket mm. to Ride, där, där är det, handlar det mer om att gå in... Alltså, se till steget och gå in och blockera andra. Mm. Uh, ska jag ska kanske inte gå in för djupt på det. Mm. Men, medan Risk och Game of Thrones... Uh, där handlar det lite mer om allianser och krig. Ja. Eh, så att, ja. Har ni tid och lust under våren att eh, spela lite brädspel så har ni fått tre bra tips av mig Eller två bra tips, enligt mig. Ja, <laughs> inte. <laughs> har du något att tillägga på den listan? Nej, inte. Vi kan komma på sig bra kan Det var ju kul när vi satt på min altan här för någon sommar sen och spelade Clojé Ja, med kommissarie grälet. <laughs> ja, ett riktigt klassikerspel. Men problemet med Cluedo är att eh, efter ett tag så, så kan ju folk använda uteslutningsmetoden. Mm. Och eh, alla kommer i princip på samtidigt vem som har begått mordet. Mm. Eh, så ska Jimmy och Björn i Robins rum och Daniel i Göteborg med laptop eh, avsluta det här mordfallet? Eller? Ja, det tycker vi kan mm. vi göra. låter bra. Jag senap med ju i vestibulen. <laughs> ja, over and out från oss då och jag hoppas ni har det massa länge och blir med framöver.